Segidarik gabeko, eunta berroita laborari hauetarik, largoita marreko nartu dute laborantxa gambarako teknikalariekin biltzea. Berroita zazpi prestagertu dira transmisioari pentsatzeko. Nor diren laborari hauek, Patrick Etxegarai departamentuko laborantxa gambarako kidea. Hidu eta bat donadoa dira... Eta bestetan, hauqa badituzte, baina hauqaak ez dute bere netzaldi hartu nahi. Benaan halaike, oaxen gira, anitzek, erdi ebeno gehiago nahi dutela familia neondain netzaldi hori. Haurra espalimada, hilobat edo kusia, ten izenian nahiute ezari. Ez dira ono prest, eben numeitidin laborari gazte bat zuh emiteko. Largoita amaretarik, ameka dira prest, beren etxaldea kanpoko norbaiti usteko. Transmisioaren laguntzeko tresnak badira, baina hauek moldatu beharko direla segur da Patrick Etxegarai. Badira tresnak mementuan, mena seuranik, ondoko urtetan beharko dira ere, beste trezna berri batzu, penciatu eguna ez da skionaka. Mantalitate berdida. Cambiatu. Transmisioaren inguruko azterketa horren partaide da Euskal Elkargoa, tresna berriak pentsatu behar direla segur, baina lehenik Ipar Euskal Herriaren argazki horokor bat egin behar dela azpin maratu dauku Michel Etxebest laborantxar loku lehen dakari ordeak. Oto estripu bat bezala, ez ikusten non eta ze gertatu den, ez da hor hartzena, ze estripu izan den ordina hortangia hor, beheti badua laborantxa, Aldiz bestalde gizarte osoak nahi du rubek ian, nontik eta nula trazatu aden nahi duzakin, orte biek ustartzen aldien laborantxari berpiste zerbait emaiteko eta eta morala dener goratzeko. Elduden urte astapenean, bidasune azpahne eskualdeko behioitama bost urtez goragoko laborarien ganat joanen dira transmisioaren inguruko azterketa horren segitzeko.